Asja sellest, et te teate kõik ilgkoolt hästi, et kinnipidamist kohtusatumine ei ole tänapooli, ei ole probleem. Oled füüsilist isikust ettevõtte pillimeiseks, maktovõtte võttekirjutuse, tuleb kohale, võtab kõik ära, eks? Vaneb puuri. Selge. Aga puuris juhtub igast imelike lugusid ja juhtunud kord puuris selline lugu, et agadud nagu mõtlema, et, et, no, et vabu oleks vaja juurde teha ko korjatud enamuke intelegentsamate rahvuste esindad kokku saadud, leitud üks... Üks räägi asjad on, mida me mõlisid <laughs> Räägi ne? Leitud üks ameeriklane vanglas Üks... mina ei taha niimoodi Püügi, püügi, räägi edustada! Või ka välja! võib vetsupotist alla vasta? Võib küll, kui ta siit on! <laughs> Ma räägin, et see eduse ameeriklane Noh, leitab anglast kordi... <laughs> Üks ameeriklane, üks inglane, üks vendelane. Ja kuna vabukohtil ja siis anti igal ühele kaks titaan kuuli. Ja mõeldi öeldi selgelt ülesane välja räägust niimoodi, eks? Et kes sellega kõige süngema asja välja mõtleb, see saab kohe momentaalselt kojuveni. Anti vendelane natuke kaega, siis läheks komission. Vangli ülema keelsatsas nagu asja uurima, et mis siis nagu toimub. Ja oda ameeriklase kongi juurde, ameeriklane jongleöörib kuulidega ühe käega, kahe käega jumal, nii kui ta siis jumal juhatab, poleb igast poosist vaatavad te edasi. Ja vaat, nagu ingluse puurijuurde... puuri juurde. Puuri Ja inglane, o ja puuri juurde trellide. Müügi, müügi, Ja ja on gleerib eest tagant põlve all igal pool just <laughs> süngverk on ju. No, mõtled, et okei, okay, et käime nagu rinkega luppu ni, siis nagu venelase puuri juurde. <laughs> Venelaste vist keset puuri jumala kurb on Ja, ja kujutkä endale ette, ta oli suutnud selle lühiksaga ühe kuuli katkise ja teise ära kaotada. Ei. <laughs> Kuidas kui sa võimalik Võt, Mina ka ei tea. No! Kaldujale!